Markusar Guðspjöll, 16. kabli Þá er kvíldardagurum var liðin keftuðar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrstl til að fara á smyrjan og mjög árla hinn fyrsta dagvikunar um sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum. En þegar það líta upp, sjá þær, að steininum hafði verið veld frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klætan hvítri skikku, og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelvist eigi, því að að Jésu frá Nasaret, hinn um Hann er upp risin, hann er ekki hér. Sjáu þarna staðin þar sem þeir löðan. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galílíu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni því ótti og ofboð var yfir þær komið. Þær sögðu engum frá neinu því þær voru hrættar. Þegar Jésús var uppriðsinn árla hinn fyrsta dag vikunar byrtist hann fyrst Maríu Magdalinu en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda. Hún fór og kunngjarði þetta þeim er með honum höfðu verið og hörmuðu nú og grétu. Þá er þeir heyrðu að Jésús væri lifandi og hún hefði séð hann. Trúðu þeir ekki. Eftir þetta byrtist Jésús í annari mynd tveimur þeirra þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þeir snýru við og kunngjörðu hínum, en þeir trúðu þeim ekki heldur. Seinna byrtist Jésús þeim ellefu, þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og þveruð hjartans, að þeir hefðu ekki trúa þeim er sáan upp rísin. Jésús saði við á, farið út um allan heim og prétikið fagnaðarerindið öllu mannkinni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, takk upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar nú drottinn Jésús hafi talað við þá, var hann uppnumin til himins og settist til hægri handar guði. Þeir fóru og preti kvarvetna og drottinn var í verki með þeim og staðfesti bóðun þeirra með táknum sem henni fylgdu.